Berriak zurekin pantzo irigarai eta lau gazteetarik bat libratua izan da. Ha da Alex Feldman haste hartan goan nagtatu zutena, beste hiruak pauen dira beti, manifestaldia ladun batzian baionan hasileketa horien gaitzzteko gaitzko ere agastattzeak egin diren manera mespettsagagiak hori gerren dauku kololo aitzina mugendukoaka. Ikusi, zerken kalari handen ziburuko ikastola eta erriko etxearen trabaka, aterabide pribatu bat autatu da, zastur metrak erratuko luk bat erosiko du askak eta kampaina bat abiatuko du oktarako eta bayonako CAF familia alokazionen kutsa etxiko ote da berriz ere horren mentu da da tokiko autitxiak horren kontra bermatzen dira hauen artean kosteleko Silvian Halo debutatu sozialista entzulen dugu Aroaren megileinik zurekin txalot. Bai, beh, ez gauzan diri kerraiteko euritsua, egun euritsua, ukanen baitugu eguna, temperaturan aldetik sortzita amairu gradoaren artian, aldiz kasumazi gauntako euri askarrak aipatzen dituzte liku zonbait Eta ari beretik funtian, Frantzia ego mendealeko lau departamendu, alerta lidan jan, emanak izanen dira gaur, e, uholde iriskuen gatik, euri azker horien gatik, eta hoen hartian Pirin Atlantik departamendua, ea ontzi azkerren mentura ilunaretik goiti reiten dute, horiekin batian haizearen ufako azkerak, horreneko euneko kilometrokoak, eta elurainiz mendietan, emengo batian, alerta lidan jan, emanak diren bestihiru departamendua, D'ici là, hôte Pyrénées, hôte Garonne, et à Riaj, département droit, car mais cela, olé, gau, Ostegununtan orgor marten aizpea, giketa eta ezker bezaleko beste hogeita ama hiru militanten kontrako uzi hasi beharra zen Bainan, gibelatua da hottsailearen haiketik goiti jainen da no zabiatuko den urtgilaren amabian hasi abiatu egun hartan berian defentsako hiru abokata arraatuak izan zirelaakoan, eta orain izea hasillu bokatak gileaat egin du seiak usatuen defentsa egiteko beharunen ogrezkatzeko beste abokata bat behar, eta behar prestatzeko denbora behar xaiak usatu horiek dute galdegin hauzierren gibelatzia eta onartua izan zaie Alex Feldman, asterz goizian, jandarberiak agastatu laugazteetarik bat agosakoa libratua izan da barda, beste hiruak pauen dira beti, beldurtzeko, minegiteko edo kriminalizatzeko naik eria salatu izan da, laugazten gelditzearen harirat, operazionere mailen jarrera provokatzea hilia erazku da, larun batian, baionako manifestaldira, deitu dute, hatxe bai eta, haintzina, mogimenduek, olako oldartze eta muntai polizialek gaurko egoeran ez dutela tokirik argiki adieraziena izan dute, bestalde arrestatzeko manera mespretsa garriare gogor kritikatua izan da, hain gazte mugimenduko, koldo etxegarai. Jendarmek edo oroak e, inkesta bulegoak izan duen jarrera guretzat salatzekoa da, azken fina jarrera mespretsa bat izan baitute familiarrikiko. Ez zahide familiarrei behirik eman, ez e, atxilotuen egoraz, ez inkestaren e, ibilmoldeaz edo, edo garapenaz ta ari gabeago senideak pauuraino joaniennean begien bila atea auurspegira etsi zait. eta, eta elkagizkita oro bertanbera et za bertanbera uttzen za. Oran agitita egi dago badela ere e, ba, min egitearen naik ere bat, eta azken fina ba, kriminalizazio eta eta beldurtze e, naik ere bat. Errebi kadezagono beraz, lau gaztetarik iru oreino jandar merian direla pauen, eta larun batean manifestaldiaginen dela bai honan atxaleko lau hontan San Andres plazatik abiatuko dena. Zazpion metro karratuko lur bat erosiko du, xe askak, ziburuko ikastola intzat, iru mila euroko diruko purua biltzeko kampaina berri bat abiatzen du, eta erri urratseko aurtengo parte bat, ziburuko ikastola finanziatzeko izanenda ere intzakita aukera desberdinak aztertu ondoan eta ziburuko kaskarotenia ikastolak biziduen egoera korapilatsuari aterabide egokiena atxeman naian, azkenean lur eremu bat erostea ziburun erabakidu zehaskak. Ez da erabakia izan, hortarat iritsia itzin beste aukera desberdinak landunai izan dituzte, bainan gipunu ziburuko ausapezaren burugo gorkeria ikusirik aterabide pribatua hautatu dute. Laida Mojika, kaskarotenia ikastolako presidentea. Bai, galdatu, ba, zeki titza den autotatu dugula aterabide pribatua, baina hori da tokatu zaiguna, bai, ez da guk gukna eginuena, baina, baina ikusita azken hilabeteetan edo antxorrango nuke urteetan bizi izan duguna, ikusita zapesaren jarrera, ikusita ez duela amore ematen, ikusita saiatu ditugun proposatu ditugun aterabide publikoak ez dutela deuseman, bai, nahiba dugu ikastola bizirik segitzea, ba ezin beste zautatu dugu aterabide pribatua. 300.000 euroko lur eremoa erosteko kanpaina bat esarri dute beraz abian eta hortaz gain, aurtengo herri urratxeko diru parte bat, kaskarutenia diruztatzeko izanenda. Atxik ikastola bildua izanenda lema, atxik a bildu batekin eta ikastola ere a bilduarekin, izkuntza zarrari logo moderno bat ezarrinaian, maialen etxemendi herri urratxeko lendakariak esplikatzen digunaz. Behori da, labur bildu duzu, gure elogoa, beraz bildua, bildua, sekuran maino gehiago, presezki ziburuko proiektua, herri urratxeko pestak, Zusten gatuko baitu, eta beraz, erakutsia izan den elkartasuna hor horain hartu esperut dugu uh, maiatzaren uh, amahian behize uh, lakoaren inguruan uh, uh, elkartasun hori jendiak uh, erakutsiko daukula, eta beraz, uh, hori. Herri urrats maiatzaren 10ean izanen da, baina apirilaren 23an hitzordua emana zaizue errukbi partida batentzat. Joanden abenduko Hernani Ordizia joaneko partidaren ondotik Itzuliko partida izanen da Ordizian. Eta hori hain zinora ino, itzordua emana zauku ere apilaren emezorzian, bayonako antzukian izanenden bertxu saioaren zat, zorzi bertxulari eta afitxabizik ererra, amertsak zailuz, maialen lujan bio, sustraiko lina, igorre lorza, aitor mendiluze, aitor saliegi, bainat gaztilu mendi eta unai iturriaga dira Bimilata emeetziko abiadura hundiko treinbidearen Euskal I-Riegoa bururatua izanen dela hori errandu atzo bergarako obrak bizitatzian Ana Pastor, Espaniako suhtapen ministroaka. Aztapeneko sedia zen bimilata hama seieko egina izaitia, bainan krisiarekin obrek berantartute, gipuzkoan lan hundienak eginek dira, bainan Araba eta Bizkaian hainiz gelditzen da egiteko Euskal I-Riegoak, Donostia, Bilbo eta Gazteitz iru iri buruak c'est quoi que dit tout Kaf, familian alokazio kesako bayonako adara estea eta paura teremaitia berrizera aipatzen da jordepitze frango sortuz aldi ontan ere departamentalizazioa do departamento bakotxean alokazioen kesen mutualizazioa ipatzen duen lege berriak ekarlezake bayonako kutsaren estea eta hori ez duten tendentzia desberdinetako haute txiek Jojo Bidar kaxetaria mintzatu da Silviana Halo deputatu sozialistaikin Sozialista haute txek mozio bat igorri dute, bailen ministroari eta soziala ferreta zarduratzen den ministroari, bere arrangura plazaratzen dauku Silvian alo deputatuak. Donc, aujourd'hui, pour la CAF comme pour d'autres dossiers... Gaurigun, zat, eta beste dossier batzuentzat bezala, golpe bat egiten ari da. Eta golpe en txar hori xartzen baita legeberri bat euh, ian... De donc, ni, Assemblada Nazionalaren ek Ekin zen ebaloak eta komisioaren partaidean naizenez, galdekiten diot, ministruari, si lege horren ondorioak beriz ikusiak izan diten, berizikiago gureru galdian.. De, de eta Silvian Nalo deputatuak, bilkura bat okandua, atzoa txaldian, Parisan, Marri Zolturren, ministruarekin, gai orta zemintzatzeko. Franz 3, telebistak, barda edatu berria, bi pilotari mexikano positibo agertu direla, mexikako munduko xapelketetan, joan den ida ilian, horiek dira bi eskuskalari kalari, Herberto López edo Lóquilio, bezala ezagutua, eta Martino Cabello, eh, Lóquilio munduko xapelduan aterazen buruz buruka, Cabello xapelduan binazka, ama, eh, do pajaren kontrako munduko adientziak zituen kontrolak, eta, emaitzak orai aterra dira, bi pilotariek, lembuterrol sobera basutela, agertu diteik Xavier Cazobon, asioarteko pilota federazioneko presidentak, estu Iduriz Deux egiteko xederik dio behiaragia dianik luketela, klembuterrol sobera kinori, bainan franzia confederazionia kierdo kitzena luket, errekor txobate ginez, buruz buruka Jean-Marc Lamurek, okaitenal bai luket urresko medaila, eta binazkakoa peyo larral eta antion amuletek eta franxez de lagazioak luket orduan nasioen lehen lekua Kukbian Europako xapelketen ondotik topa malagua izanen da berriz ere aktualitate lagutsia bayonako abironen dako eskualdunek partida Zailan dituzte etxetik ampue mendik eta buka erara ino eta menturaz Zailanaren etxera doatzi hostira lehuntan berian bihar, suri urdinak, tulon, franziako eta Europako xapelduraren kontra jokatu beharko baitute esperantza ondirekin bainan ahal gutilekin olatzi duate Bereziki jokalari anitz eskasi izanen direlako bayonaren taldean. Kolpatu eta nazioarteko taldeetan diren enartzean euskaldunek ezin izan dute beren usaiako taldea horkeztu maio Eta eskas batzu importanteak dira. Alanola, charlo libon eta skotz pidinga dibidez. Azpimagatzeko ere, irugarren legoan izanen den utxunea kolpatu anitzekin halbez ere dute bayonarek. Baina Patrizio Noriegak trebatzaideak ez du aitzakerik nahi ostira luntako. Eskasiak bai, baina argentinarak dio arazoa beren buru etan dela eta partida oso bat egin beharko dela irabazi nahi badute. Konzentrazio eskasa leboratu die bere jokalari egazken partidan. Jokalariak akituak direla denako hartuak dira eta hortako eren neuri bereziak hartuak izan dira baionan honan tulonera ostiralgo izian baizik ez dira joanen egazkinez bidaia ez ditzeko gizan eta itzultzea ere segidan eginen dute. Tulonetik ezin ezinbada deusekarri gutienez etxeko ondoko partida behar denbezela prestatzeko eta horrek ere bere pisua izanen dua ortengo sasoina Jean Dujera, stade français et Toulon baiona ostira leuntan, biegracian biatsek la ordene gutitan jokatuko da. Dosmeri, shayorekin sheritzen dugu sueekin Batitcheta Christof eta nazioarteko aktualitatean, Sirian, Esbola israeli mendekatu saio. Ez bolako zazpikide erailzituen Izraelgo armadak duela amak bat egun Sirian, atzo Izraelgo mugatik urbilden golango goiordukian egin erasobatean, gutienez Izraelgo bisolladu hil eta beste zazpi zauritu ditu ez bolak, baina erantzun sendo eta gogor bat izanen dela jakinarazidute Izraelgo bruzagiek Libanoko miliziasi hitaren kontra. Errebeldeak nazio batuen erakundearen helikoptero bat hartu dute, sudanen. Ipar Sudanean a eskatzeko erri armadako iraultzaileek, lureratzerat behartu zuten nbe nuren helikoptero bat, eta sei bulgariak preso hartu dituzte, eskipaiako kideak dira hiru eta beste hiru NBR-en empregatuak bulgariako kampoko alferen ministroak jakitera eman duenez. Mexicano beren xemea laben bilache gituko dutte burasuak. La où il ere negun igualako berogoita 3 ikasle desagirtarasi situstela, ikasle horien burasuak ordeskatzen dituen eskubideen zentroko abokatuak, policía ikerketaren gabesiak xalatu ditu, Ustezko arduradunak atzilotuak badira ere, igualako gertakadia kestitu ester giturea indik, familia qua ke stutta sken bercione a hortan prokuradoleak deklar, deklaratu baitu, hilo notik herika cheminaki sansirela gasteango butzak erri bateko narkintegian. Eta Txilek onartu du, bizikideza zibila, bikote homoseksualentzat. Lagurteko elgarrizketen ondotik eta iritzi publiko azkarbatek sustengaturik, parlamentuak lege proiektua bozkatu du, horrek eskonduak ez diren bizilagun etero edo homoseksualer. Ba imen die, ontasunen partimena juridiko mailan, ondoriotasunen eskubidea edo pensioonean erzebitzia eta osagari sistemak jende horiek bere gain hartzeko posibilitatea, haintzine mendu historikoa, izi kontserbadore konservadore den Txile errialdean.